Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Sfântul Apostol Pavel era trimisul lui Dumnezeu și oriunde mergea făcea numai ceea ce Duhul lui Dumnezeu îi spunea. Toate mișcările lui dintr-un loc în altul, fie că erau forțate de oameni împotrivitori, fie că le făcea liber, erau îngăduite de Dumnezeu, se împlinea planul lui prin ele. În versetele acestea vedem că slujitorul lui Dumnezeu era dus forțat de oameni într-un anumit loc. Așa păreau lucrurile la prima vedere, dar de fapt Dumnezeu călăuzea totul pentru biruința adevărului său. Trebuia ca Pavel să ajungă în Areopag, forul suprem al atenienilor, tribunalul, și aici să mărturisească adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Aici trebuia să înalțe pe Domnul Isus Hristos, Fiul Său, care s-a jertfit pentru mântuirea neamului omenesc, deci și pentru încrezuții greci. Areopag în înseamnă colina lui Marte. Ares era numele zeului lui Marte în limba greacă. Era o clădire impunătoare lângă Acropole, adică partea cea mai înaltă a orașului. Până la platoul Areopagului urcai 16 trepte tăiate în stâncă, ca și scaunele celor trei judecători de acolo rămase până astăzi. În acea clădire se puteau strânge mai mulți auditori decât în Agora, piața situată la sud de Areopag. Fondarea acestei instituții celebre, Areopagul avea o vechime de peste 1500 de ani înainte de Hristos, Aici se judecau procesele cele mai importante. Legenda spune că zeul Marte, Ares, zeul războiului, fiind acuzat de crimă, a fost citat cel din tipul această colină ca să fie judecat de către 12 zei. De aici vine și numele de Areopag. Areopagul se deschidea după o procedură rituală religioasă, impunând astfel un deosebit respect. Vorbind în mod duhovnicesc, faptul că Pavel a fost citat în fața lui ca să-și dea socoteală de învățătura sa simbolizează chiar procesul intentat creștinismului de către păgânism. Areopagul era episcopul, supraveghetorul tuturora și pasnicul legilor, după cum scrie Plutarh. El privegea menținerea cultelor stabilite și a ordinei în temple. Această instituție avea 31 de membri. Aici i s-a făcut Marelui Apostol Pavel un fel de anchetă mai mult de formă. Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Sfântul Apostol Pavel avea viața încredințată Domnului Hristos și era indiferent ce -i vor face cei ce l-au chemat să le vorbească despre ceea ce crede și propovăduiește. Momentul îl socotea foarte important în depunerea mărturiei sale despre Hristos și îl privea cu toată seriozitatea. Întrebarea acestor filozofi greci era de mare însemnătate, și dacă ar fi fost sinceri în căutarea adevărului, ar fi înțeles bine răspunsul lui Pavel. Nu e greu să găsești adevărul, spunea marele învățat Iorga, ci dorința sinceră de a căuta adevărul. Putem să știm? Da, puteți să știți căci de aceea a trimis Dumnezeu în lume pe fiul său ca să mărturisească despre adevăr și oricine dorește adevărul și îl caută din toată inima, îl găsește. Dacă și tu, dragul meu, vrei să știi adevărul ca să-l trăiești, el ți-l descoperă, pentru alte scopuri însă nu ți-l dă. Într-o lume învechită în păcat, învățătura adevărului este nouă și cine o primește devine un om nou, născut din nou, din adevăr. Această învățătură nouă pe care o vestești tu? Când vine învățătura nouă a adevărului noului legământ, dărâmă toate așezămintele religioase omenești, pentru că adevărul este Isus Hristos care nu se potrivește cu niciun cult religios din lume. El într-adevăr nu din lumea aceasta, iar urmașii lui sunt ca el. Dacă Sfântul Apostol Pavel ar veni astăzi ca și o dinioară cu învățătura lui nouă, cum l-ar primi lumea religioasă? Ce-ar spune el intrând într-o mare sală de adunare, unde este un program religios bine rânduit după regulile cultului respectiv? Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Această învățătură nouă pe care o vestești tu? Hristos, așa cum l-a trimis Dumnezeu pe pământ și cum se află El astăzi în cer, este această învățătură nouă. Dragul meu frate, ce vestești tu? Dacă amesteci pe Hristos cu altceva de pe pământ, cu ceva străin de cuvântul scris al noului legământ, tu nu ești trimisul lui Hristos. Un viitor din alb ne-ai pregătit de dar și un prezent de Adevăruri, din Fintele cuvinte, Un viitor, Un viitor, Un viitor, Un cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, Iisuse, un viitor de hati trăzucitori. Versetul 20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Evanghelia pare ciudată pentru înțelepții lumii, așa cum grâul la început părea ciudat celor care se hrăneau cu ghindă. Filozofii atenieni pe vremea aceea se considerau deținătorii adevărului și nu și închipuiau ei că mai poate fi și în altă parte a pământului ceva asemănător lor. Ei se considerau profesorii lumii, de aceea plinde ei înșiși. L-au dus pe Pavel în Areopag nu ca să învețe ceva de la el, ci să audă ceva nou. Ei nu înseteau după adevăr, ci după ceva senzațional. Dar oare astăzi nu este tot așa? Cât din cei care vin pe la adunările creștine însetează după adevăr? Mulți vin să asculte vorbitori vestiți, să audă coruri bune și să vadă ceremonii pe care nu le văd în altă parte. Dacă vestește cineva adevărul înălțând pe Domnul Isus Hristos felul său, așa cum îl arată Noul Testament, li se pare ceva ciudat, cu toate că ani și ani de zile au citit sau au ascultat pe alții citind Biblia și s-au ocupat cu lucruri religioase. Domnul Hristos este și astăzi o pricină de poticnire pentru mulți oameni religioși, așa cum era și o dinioară. Singurii oameni care însetează după adevăr și îl doresc fierbinte sunt oamenii născuți din nou. Ei ca niște prunci de curând născuți caută laptele duhovnicesc și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Alte lucruri nu caută, nici nu însetează după ele. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Să fim gata să mărturisim limpede și cu putere adevărul despre Domnul Isus Hristos, așa cum a făcut și Marele Pavel să nu adăugăm nici să scoatem ceva din cuvântul scris al lui Dumnezeu și ne vom împlini cu credincioșie chemarea noastră pentru mântuirea sufletelor și pentru slava lui Dumnezeu. La întrebările puse de filozofii greci, Sfântul Apostol Pavel trebuia să dea un răspuns limpede și puternic. De la el, din înțelepciunea lui, n-ar fi putut face față înțelepciunii omenești, dar viața lui era ascunsă în Hristos. Din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos trăia, vorbea și lucra El. De aceea cuvântul și lucrarea Lui au biruit lumea, au biruit și pe filozofii atenieni. Când este vorba despre mărturia pe care trebuie să o depunem pentru Mântuitorul Hristos, să nu plecăm cu puterea și înțelepciunea noastră, ci cu puterea și înțelepciunea Lui, să-L aducem pe El în trăirea noastră și sufletele cu care venim în legătură vor avea folos pentru mântuire. Să fim plini de Hristos și de cuvântul Lui pentru ca să putem răspunde celor care ne cer socoteală de nădejdea care este în noi. Un viitor întreg lumină Din dulcea lumină, Dar și un prezent de disemină avem de suntem în credință un viitor un viitor un viitor strălucitor cu cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor de hati prelucitori. Versetul 21 căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Trebuia să fie și cuvântul acesta pe paginile Noului Testament, nu numai ca să știm despre starea atenienilor de atunci, nici să cunoaștem orașul lor, ci să învățăm noi cei de azi adevărul despre omul fără Dumnezeu și despre omul care are pe Dumnezeu la cârma vieții lui. Se vorbește aici despre felul cum își petreceau atenienii vremea. Dar tu, dragul meu, cum folosești această valoare? Căci timpul este însăși viața. Cine își umple timpul cu nimicuri este un om de nimic. Oare nu-i acesta adevărul? Cine are pe Hristos în el nu se plictisește niciodată. El este totdeauna plin de pace, bucurie și lucrează la ceva folositor vieții. Atenienii nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. E o stare bolnăvicioasă în care ajung unii oameni care, din lipsă de ocupație serioasă, umblă după noutăți, fie bune, fie rele. Aceluia care umblă după noutăți nu-i place în vieții. Numai cui nu-i place să gândească, să cugete înăuntru lui, umblă după lucruri din afară. Cine gândește puțin se înșală mult, spunea Leonardo da Vinci. Cei nou rar e adevărat, cei adevărat rar e nou, spunea un înțelept. Noutățile își pierd repede farmecul, cine trăiește din ele nu se satură niciodată. Adevărat, spunea Ghiote, un curcubeu care stă un sfert de ceas pe cer nu mai este privit de nimeni. Curiozitatea firească a omului îl duce aproape întotdeauna la rău. Ce pildă puternică avem în mama noastră Eva! Putem spune cu toată siguranța că starea grea a omenirii de la începutul istoriei și până astăzi e rodul curiozității. Noutatea adusă de șarpe a o pe Eva, în păcat. Cei care umblă după noutăți sunt palavragii. Cu toată dreptatea, Horatius spunea, ocolește-l pe curios căci nu e decât un palavragiu. Iar teleptul francez Montaigne scria limpede, Curiozitatea e un rău natural și originar în om. Curiozitatea și mândria sunt cele două nenorociri ale sufletului nostru. Una ne împinge să ne băgăm nasul în toate, cealaltă ne împiedică să lăsăm ceva neîsprăvit și neclarificat. Numai în Hristos poate fi potolită setea noastră, dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viac nu-i va fi sete, a spus Isus. Voi, care ați primit pe Hristos în inimile voastre, aveți totul deplin în El. El este adevărul vechi și nou care dă cu adevărat odihnă sufletului, slăvi să fie numele lui în vechi. Un Titorii, vom pe veșnicime. Dar și-un prezent în har și soare, Trăim cântând mădireție. Un viitor, un viitor, un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, micute, un viitor de har strălucitor. Versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Sfântul Apostol Pavel, cum s-a amintit și în meditațiile de mai sus, se afla într-un loc deosebit: Atena, Areopagul, vârful piramidei înțelepciunii lumii de atunci. Erau față în față înțelepciunea de jos și înțelepciunea de sus. Cine va birui? Desigur, adevărul. În numele adevărului, Hristos, s-a ridicat Pavel ca să vorbească. El era sigur că mântuitorul său care l-a trimis cu Evanghelia în lume îi va da lumina și puterea ca să-și împlinească bine slujba chiar și în locul acesta neobișnuit. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului. Adică s-a așezat pe locul de unde se vorbea și putea fi văzut de toți cei prezenți. Acest loc se afla în centrul areopagului. Vorbirea aceasta este un model strălucit de felul cum el a știut să se apropie de inimile ascultătorilor ca să le mărturisească adevărul despre Dumnezeu și despre Hristos, nu din scripturile Vechiului Testament, căci grecii nu le cunoșteau, ci pe o cale pricepută de ei. Duhul Sfânt îl călăuzea clipă de clipă, învățându-l ce să spună și cum să vorbească. La cules de fragi, nu se merge cu prăjina, spune o vorbă înțeleaptă. Sfântul Pavel, cu simțământul unei depline liniști sufletești, și-a început vorbirea. A stat în picioare în mijlocul Areopagului. E de mare însemnătate poziția trupului când un slujitor al lui Hristos vorbește oamenilor, dar și de mai mare însemnătate este poziția inimii, a duhului. În picioare este poziția adevărată a inimii creștinului când începe să vorbească despre Hristos, adică într-o stare înălțată din lucrurile de jos. În această poziție vede bine lucrurile duhovnicești și înțelege fără greș voia lui Dumnezeu. În picioare, adică o poziție demnă și gata de lucru. Poziția culcat sau așezat jos nu prezintă încredere. Domnul Isus are poziția în picioare, la dreapta lui Dumnezeu să învățăm de la el și lucrul acesta. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Prin această delicată introducere, expresie clasică folosită de orator la începutul oricărui discurs, Sfântul Pavel a câștigat atenția celor de față. Vă găsesc foarte religioși. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, acest martor al lui Hristos a căutat și a găsit calea pe care se putea apropia de sufletele oamenilor neobișnuiți din fața lui. Această cale era religia. Teodoret al Cirului, învățător creștin din secolul 4-5, spune că mai ales ne poate crede în adevăratul Dumnezeu, unul care s-a închinat la idoli, decât un ateu care respinge cu totul ideea de Dumnezeu. Clement Alexandrinul, secolele 2-3, îndrăznește să spună că Dumnezeu a dat soarele, luna și stelele ca să slujească de religie neamurilor, ca să nu devină desăvârșit atee, adică neavând idee de Dumnezeu, ca la vremea potrivită să se întoarcă la Dumnezeu. Origen la rândul lui spune ceva asemănător. El a scris... Dumnezeu a împărțit tuturor oamenilor soarele, luna și stelele și toată podoaba cerului, dar nu le-a dat ca lui Israel, ci ca să rămână în acestea și să nu cadă în ateism. Orice cale poți folosi, numai să ajungi la țintă. Religia poate fi și o piedică, dar și un ajutor pentru ducerea adevărului la oameni. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să vadă cum e mai bine, ca să nu împiedice lucrarea Evangheliei. Duhul Sfânt îi va da lumina de care are nevoie în acele momente, dacă el stă într-o deplină atârnare de Domnul Hristos. Omul din firă este religios. În necazurile lui mari, caută ajutor la cineva care se află dincolo de înțelepciunea și puterea semenilor săi. Filozoful Marx spunea, religia este suspinul creaturii sensibilitatea unei lumi lipsite de inima. Și pentru că lumea cu înțelepciunea ei nu poate să ajute pe om în chinurile lui lăuntrice, Dumnezeu, făcătorul omului, s-a coborât la el prin fiul său, Isus Hristos, ca să-l scoată din groapa pieirii, păcatul în care ani neputincios. Religia omului care nu cunoaște pe Dumnezeu este numai o alinare închipuită adusă chinurilor lui. Aceasta nu este nici de cum o izbăvire adevărată, este numai un medicament care amorțește, dar nu vindecă. Dumnezeu n-a dat omului o religie, ci a dat pe Fiul Său care prin jertfa lui pe cruce să plătească datoria omului față de dreptatea lui veșnică pe care a călcat-o prin păcat. Izbăvirea din robia păcatului prin credința în jertfa Domnului Hristos scapă pe om din robia chinului și a morții. Sfântul Apostol Pavel pe calea religiei căuta să se apropie de ascultătorii săi ca să le vestească pe Dumnezeul cel adevărat și pe Isus Hristos, răscumpărătorul omului. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 19 la versetul 22.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 În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Spre slava Domnului cântăm cântarea Un viitor din aur și ceruri ne-ai pregătit de plin, Iisuse. at you trălucitor. Cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, Iisuse, un viitor de hat trălucitor. Un viitor End dulceața fugă din efemera. Dar și un prezent de din semină. Avem deprinsem în credință. Un Un viitor, un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor. De un viitor din sărbătoare Vom moșteni pe veșnicime, Dar și un prezent în har și soare Trăim când m-a zirat ei. Une viitor. un viitor. Une viitor, trăduitor. Cu tine avem. Cu tine avem, cu tine avem, Iisuse, Un viitor de hartă strănducitor. Îi mulțumim că-n toate Din plin le avem, și acum și mâine Cât mărginilea noastră poate Se lăudăm în veci săpâne Un viitor Un viitor Vitor tre lu cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, Isuse, Un vitor de har tre